Överste von Wangersheim var oroad. Han vände sig till kungen och yrkade på att man inte skulle fortsätta framåt mot det fientliga förbandet. Bataljonens lite räddhågsna beteende trodde han bara var en fint för att locka svenskarna till sig. Kungen ville inte höra på det örat och hävdade att man måste in i skogen. Orden var otvetidig. Man skulle hugga sig igenom till varje pris. Täten togs av drabanterna med löjtnant hjerta i spetsen samt en skvadron ur norra skånska kavalleriregimentet. Den märkliga processionen av rytteriskvadroner, drabanter, civilister, hovfolk, stabsofficerare, eftersläntrare, sårade och någonstans i mitten Karl liggande på sin bår rörde sig framåt. Man svängde in mellan den fientliga bataljonen och skogen. De ryska soldaterna gjorde höger om Front mot kungens avdelning Musköterna flög upp i färdigställning Riktades in En skrällande salva sprack lös Från den gröna längan av män Vast kartäsch, grot och muskötkulor Fällde både människor och hästar till marken Projektilerna klippte och rev i vegetationen Från träden regnade avskjutna grenar ner Någon närstrid var det inte tal om ryssarna stod på sidan om och släppte löst sitt bly mot de förbi svenskarna som på en skjutbana. Livregementet gjorde en neslig förlust till kulstormen. Som belöning för att förbandet sköt sig väl under slaget vid Lund 1676 hade Karl den skänkt ett par stora pukor av silver. Dessa var med ut i striden. Buna på en speciell häst och trakterade av regementspukslagaren Falk. Vid passagen mellan bataljonen och skogen dödades dock både Falk och hans häst av ryska kulor. Under flykten blev silverpukorna liggande kvar in vid hästkadaveret och pukslagarens genomborrade lik. Reducerad fortsatte kungens avdelning vidare förbi bataljonen in i skogen. Ryssarna marscherade strax efter dem. Ett så fett byte ville de uppenbarligen inte släppa i första taget. Kungens avdelning marscherade mot ett moras. Det gällde nu att komma ur skotthåll. Men den häftiga beskjutningen av dem fortsatte. När man hunnit en bit över det lilla kärret hände det som inte fick hända. Det konungsliga ekipaget kom att fastna. Ryssarna fick tid att skjuta in sig. Ett kanonskott träffade båren. Kulan slog in alldeles framför kungen skadade fot. Den främre hästen stöp. In båren stod i det ögonblicket en av stallmästarna. Han hade redan tidigare sårats i högra armen som nu var förlamad. När kanonkulan sprängde igenom båren yrde en sky av träsplitter genom luften och några av dessa spetsiga projektiler träffade stallmästaren i sidan och sårade honom svårt. Även den bakre hästen kollapsade. Den vita hästbåren slogs i spillror. Situationen var extremt farlig för kungen och för alla runt båren. Ryska soldater kom springande. Stående vid moraskanten slängde de iväg kastskott på gruppen av människor som stod ihopklumpade ute i kärret. En orkan av järn svepte över avdelningen. Människor och hästar träffades hela tiden. Kungen lyftes ur den obrukbara båren. Av de 24 gardeskararna återstod bara tre. Med stor möda hjälpte de återstående knäktarna upp kungen på en häst som tillhörde ryttaren Bass. En av livgardisterna, Nils Frisk, träffades i samma ögonblick av en kula i huvudet. Kungens nya häst han bara ta ett par steg framåt så träffades även den. En kanonkula slet bort ett av benen. Ett annat skott sprängde bort ryggen på tafeltäckaren Hultmans häst, den andra för dagen. Omedelbart efter det att han svingat sig upp i sadeln. Hultman blev översköld av blod och fick krångla sig loss från det stympade och förvridna hästkadaveret för att med famnen full av kungens silverbägare och hans medicamenter försöka finna en ny krake. Den lilla truppens flykt höll på att urarta till en ren massaker. Människorna omkring boren sköts ner i drivor. Döda och sårade föll på varandra. Det fanns de som liksom taffeltäckaren menade att visserligen var det Gud som beskyddade den salige konungen ifrån de många stycke kulor som flög omkring om hans majestät.